Szabály szerencsé ki kötött Afrikába, még pedig a Tripoliszi tengerparton. Ott már várta egy csapat fegyveres arab, és ugyancsak megbámulta a ténysúrat, mikor a török matrózok elmondták, hogyan rúgta agyon a vaslabdával az olasz hajó parancsnokot. Az arabok megtapogatták az izmait hatalmas melkasát, végül előhoztak egy tevét, és az egyik így szólt. Üdvöz légy, vezérünk! Ülj a vezértevére, és vezes minket a harcba! Mit akarnak ezek a lepedős státosok? kérdezte Alitól a ténysúr. Ezérükül választottak, és azt akarják, hogy ülj erre a tevére. Én üljek föl harmadik pupnak erre a két pupuszörnetekre? riadozott a ténysúr. Soha! Uram, mondta Ali, ne meg ezeket a derékarabokat, vállald el a vezérséget, és ülj föl a tevére! Hmm, de én nem az olaszokat, hanem az angolokat akarom megverni. – No, nem bánom, rugok még egy-két gólt az olasz kapuba. – No, hadd ülök erre a hegyes völgyes paripára. A teve szépen lehasalt a homokba, a ténysúra két púp közé ült, aztán az állat felemelkedett. Az arabok újongva fogták körül az új vezért. – Alla, Alla, előre az olaszok ellen! – kiáltották. Ott vágtatott hát a pusztába dörmögő dömötör az arabjaival. A tekintetes úra is akasztottak egy lepedőt, melyet az arabok búrnosznak neveztek. Gyönyörűen festett benne. Tizenkét óráig egyfolytában nyargaltak. – Te Ali! – fordult az újdonsült vezér a Maharadja szolgájához. – Miféle istentelen pusztaság ez itt, mi? Szétmutatott a körülöttük elterülő végtelen laposságon, melyről nem látszott sem fa, sem ház, de még egy bokor vagy fűszá sem. – Ez uram a szahara. – Mihara? – A Szahara sivatag, a világ legnagyobb homokos területe. – No, szervusz, dörmötőr! – kiáltotta a ténysúr. – Hiszen itt még erdő sincs. – Nincsám, még csak egy árva fa sincs. Nincs. Aztán érdemes ilyen országért halcolni? Adjátok oda az olaszoknak és pont! – Az arabnak szent ez a sivatag is, mert az ő hazája. – No, nekem nem hazám. Megfordulok és visszamegyek a hajónkra. A hajónk, a szava már valamerre Konstantinápoly felé jár, mondta Ali. Ez a hajó csak azért jött, hogy fegyvert szállítson a török és arab seregeknek. Nézd, az a sok teve mind meg van rakva fegyverekkel, puskaporral, melyeket a hajóból szállítottak partra. Az arabok köz csak ugyan hosszú tevek araván lépkedett nagy csomagokkal megrakva. Még kisebb táború ágyukat is cipeltek a tevék. Jól van, jól van, dörmögte a ténysúr. Hát nem megyek vissza. Megígértem ezeknek a jóra való araboknak, hogy verekedni fogok velük, hát verekszem. Csak legalább mutassátok meg, hol az ellenség. Hadd egyem meg, aztán megyek haza. Elég hamar meglátod az ellenséget, mondta Ali. Hallod a muzsikáját? A távolból ágyúdörgés hallatszott. Tépolisznár harcoltak. A pusztából egy csapat török katona közeledett az arabokhoz. – Mit hoztok? – kérdezte a török csapat tisztje az araboktól. – Fegyvert, uram, meg ágyú, puskaport. – Éppen jókor, jabáva folyik a csata. – Hát ez a szép fogú bácsi kicsoda? – kérdezte a tiszta ténysúra mutatva. – Ez a mi vezérünk! – mondták az arabok. – Ez mentette meg a szabah hadihajót, mely azt a sok fegyvert hozta. – Agyó rúgta az orasz parancsnokot. A tiszt tisztelgette a bozontos vezér előtt és bemutatta magát. Az én nevem Arabi Bég. Az én nevem pedig Harapi Dörmög, mutatkozott be viszont a ténysúr. Ura, miért nevezed magad Harapinak, és miféle rangez, hogy Dörmög? Kérdezte Ali négy szem közt a jeles vezértől. Hát nem vagyok ki Harapi. Nincs nekem ahhoz jó foga. És ha ő Bég, holott nem bárány, akkor az én hangom meg Dörmög, mert én meg Mackó vagyok. A nagy gólyhú ugyanis nem tudta, hogy a bég nem azt jelenti, hogy valaki béget, hanem olyan cím, mint náluk a báró vagy nemes. Barátai, kiáltotta a tiszt, előre az olasz sáncokra. Reggel óta ostromoljuk a sáncokat, de nem tudjuk eddig elfoglalni. Hát persze, mondta a ténysúr, mert hiányzott egy jó csatázó, aki be tudja rúgni a labdát a kapuba. No, Mo, de most már itt van a Ferencváros legkitűnőbb csatázója. Hát nincs semmi baj. Ezzel a csapatához fordul. Előre, arabok! A sáncnál a tekintetes úr leugrott a tevéről, az arabok leugráltak a lóról. A ténysúr megeresztette a hangját, s úgy rohant előre. Szegény olasz katonáknak pedig erre a hangra a vér is megfagyott az erejébe. Senki sem tudott ellenállni ennek a rohamnak. A ténysúr oda se nézett a golyóbisnak. Egyet ütött, tíz olasz hullott le a sáncról. Egyet rugott három olasz kalimpált a levegőbe. Az arab harcosok oroszlánként rohantak utána. Pár perc alatt elfoglalták az erődöt. Az olasz menekült a városba. – Így csináljuk ezt mindig a siófoki sporttelepen – mondta a ténysúr. – Mit művelnek az arabjaim? – Fosztogatják az olasz tábort – mondta Ali. – Én is szétnézek egy kicsit, hát ha akad valami a fogamra – gondolta a ténysúr. Egy házált előtte. Ebbe lakott az olasz parancsnok. A ténysúr benyitott egy helyiségbe, mely nagyon megnyerte tetszését, mert éppen az éléskamra volt. Néhány nagy üveg méz is sárgult a polcokon. No, nézd az édes szájú Ez ugyan érti a módját, morgott a ténysúr. Gyere, gyere, mézecské! Letelepedett a földre, és vígan öntögette az édes folyadékot a torkába. Ez az ínyemnek szólt sámcsogva. Ez a nyelvecskémnek, ez a gyomromnak, ez a májomnak, ez a szívemnek. Minden mondatocska egy-egy jó kortymézet jelentett. Egyszerre nagy zaj, ágyudörgés és puskaropogás hallatszott. Ali berohan Uram, menekül! Az olaszok húszoros erővel visszajöttek! Mindjárt, mindjárt, Alikám, felelt a tekintetes úr. Csak még ezt az ühegecskét hörpintem ki. Ezt a tüdőmnek. A maharadja is megjelent. Efendim, kiáltotta, Sies! mindjárt itt lesznek az olaszok. Azon nagy émántos maharagudjám. de nézd, ez a mézecske is maharagudja lenne rám, ha nem csemegésném fel. Ez a vesémnek. A maharadja elsietett. A tekintetes úr kihörpintette az utolsó üvegmézet, miközben így szólt. Ez az úzámnak. És most hordjuk el az írhánkat, mert még itt csípnek az olasz pajtikák. Felkászálódott, sépp sarokba támasztott fegyvere után nyúlt, mikor dörgő hang hallatszott. Add meg magad, ha megbocszansz, halálfia vagy! Az ajtón és az ablakon puska sötét lettek be. Tóllas olasz kalapok látszottak a puskák mögött. Az olaszok bekerítették ők az üres mézes üvegekkel együtt. A tekintetes úr nem tudott olaszul, de azért megértette, hogy ha ő most ellenáll, azokból a csövekből száz golyó fut ki, és lyukassza át a bundáját. Megadta tehát magát, mire az olaszok beruhantak? Kötözzétek meg a kutyák! – ordította egy olasz káplár. Ez pusztított a legjobban köztünk! – Ezt meg a mancsomnak! – mondta búsan a ténysúr, a kötelet nézve, melyel meghurkolták. Néhány olasz katona hátba vágta a puskatussal. Előre a tábornok úrhoz! Ezt meg a hátonnak. Suttogta dörmögő úr, miközben megindult a katonák közt, s arra gondolt, hogy a méz bizony jobban esett az imént az ínyének, a gyomrának, a májának, zúzájának. Gyalázat, morogta, hogy a hadifoglyokat megkötözik. Nini, szólt egy jóképű olasz katona. Hát te, arabácsi, magyar magyarul tudsz? Persze, hogy tudok, hiszen magyar macskó vagyok. Ezt a maskarát csak az arabok akasztották rám, de te, öcsém, hol meg te magyarul? Magyarországon éltem valamikor. Hogy kerültél az arabok közé? Az angolok elraboltak, fogságba húrcoltak, én meg megszöktem tőlük, s egy török hajó idehozott Afrikába, s itt az arabok megválasztottak vezérüknek. Az olasz bámult. Bácsikám, nem füllentez. Miért raboltak volna el az angolok téged? A ténsúr büszkén kiegyenesedett és kifeszítette a mellét. Miért? Mert én vagyok dörmögő dömötő, a világhírű labdarúgó, és Anglia attól félt, hogy egy tucat gót rúgok a kapujába a budapesti labdarúgó versenyen. He! <gül> nevetett a katona. Most pedig bácsi az olasz csizma rugott téged orról. Az olasz csizma? Persze, nem tudod, hogy olaszországnak csizma alakja van? Ebben a percben felordított a ténysúr. – Nini, ott van az az anglius, aki engem ellopott. No megállj, most visszadom a húsz ételes vacsorát egyszerre. Nem messze tőlük beszélgetett Fred az olasz tábornokkal. Dörmögő úr előtt egy kókuszdió hevert a földön. Hirtelen megcélozta Fred urat, és nagyot rugott a dión, mely egyenesen az angol órára koppant. – Gól! – kiáltotta a ténysúr. Az olasz csizma engem rugott óron, a magyar csizma meg az angliust. A szegény Frednek megeredt az óravére. Fogát csikorgatta mérgébe, és ezt morogta. Ez csak az a mister dörmögő lehetett. Egyszerre észrevette a szuronyosok közt a fogjot, és felkiáltott: Tábornok úr, itt van az a szökevény labdarúgó, aki agyórúgta a hadihajójuk parancsnokát. Ez az, akiről beszéltem. Tudtam, hogy itt találom. A tábornok a csapatokhoz sietett, és a ténysúra mutatott. Börtönbe vele! Még ma haditörvényszék elé állítom. Te, barátom. szól dörmögő úr a magyar útudó olasz katonához. Mit jelent az, hogy engem haditörvényszék elé állítanak? Azt jelenti, bácsi, hogy kampesz neked. Kapsz tizenkét labdácskát a kobakodba meg a szívedbe. Nem sokára a sötét börtönbe csücsült a ténysúr. Vele szemben két katona töltött puskával. Most aztán vége a dicsőségnek. Nincs több gól, nincs több méz, nincs több utazás. Alá a világ, Isten veled Magyarország. Ferencváros, és te kedves mára marosom, Zúgó erdeiddel és kitűnő túros gombócaiddal. Egyszerre könnyű súlyt érzett a vállán. Oda nézett, hát a papagáj ültött. – Ne félj, dörrmögő! – rikácsolta a madár. – Ma éjjel kiszabadulsz! Ezzel kirepült a papagáj az ablakon, s a ténysú szívében felébredt a remény.